Опусти паличку, хлопче, бо ще виколиш комусь око, сказав хтось низьким і гаркавим голосом. Гарріне серце несамовито закалатало. Він упізнав цей голос, та палички не опустив. Професор Муді? спитав невпевнено. Не знаю, який там з мене професор, прогарчав голос. У мене ж так і не було змоги вас навчати, правда? А йди сюди, ми хочемо добре тебе роздивитися. Гаррі трохи опустив чарівну паличку і далі міцно стискуючи її в руках, але з місця не зрушив. Він недарма був такий підозріливий. Гаррі дев'ять місяців вважав Дикозора муді своїм викладачем, поки не з'ясувалося, що то був ніяк і не мудє, а самозванець. І цей самозванець, перш ніж його викрили, намагався вбити Гаррі. Та не встиг він вирішити, що робити далі, як знизу озвався приглушений голос. «Усе гаразд, Гаррі, ми прийшли тебе забрати». У Гаррі тьохнуло серце. Він знав і цей голос, хоч не чув його вже понад рік. «П -п Професор Люпен? недовірливо перепитав він, це ви? А чому ми стоїмо тут у пітьмі? прозвучав третій незнайомий жіночий голос. Лумос. спалахнув кінчик чиєїсь чарівної палички, осяявши коридор магічним світлом. Гаррі кліпав очима. Люди юрмилися внизу, біля сходів, напружено в нього дивлячись, а дехто навіть повитягував шиї, щоб краще бачити. Ремус Люпен стояв найближче до Гаррі. Люпен був іще доволі молодий, але вигляд мав стомлений і хворобливий. У нього побільшало сивини, а відколи Гаррі востаннє з ним попрощався, а мантія була страшенно зношена і полатана. Одначе він широко всміхався Гаррі, у відповідь силово наосміхнувся, незважаючи на шоковий стан. ова То він саме такий, як я собі його являла!» – вигукнула відьма, що тримала вгорі свою запалену черівну паличку. Вона здавалася наймолодшою. Мала бліде, серцеподібне обличчя, темні мерехтливі очі і коротке їжакувате волосся дикого фіолетового відтінку. «Здоров, Гаррі!» «Тепер я бачу, що ти мав на увазі, Ремусе!» Низьким голосом неквапливо сказав лисий чорнобровий чарівник з золотою сережкою у вусі, що стояв десь позаду. Хлопець викопаний Джеймс. Крім очей, хрипко додав якийсь чаклун зі сріблястим волоссям. Очі Ліліні. дикозормудій, що мав довге сиве волосся і дуже покалічений ніс, скоса з, з підозрою, зиркнув на Гаррі своїми різнокаліберними очима. Одне око в нього було маленьке чорне і блискуче, мов наместина, а друге – велике, кругле і синьо-голубе. Магічне око, що бачило крізь стіни, двері і навіть дикозорову потилицю. Люпене, а ти впевнений, що це він?» – прохрипів Муді. Гарно ж буде, якщо ми приведемо з собою якогось смертежера, що видає себе за Гаррі. Треба спитати в нього щось таке, що знає тільки справжній Поттер. Ну, хіба що у когось із вас є трохи сироватки правди? Гаррі, якої форми набирає твій патронус? – запитав Люпен. Оленя, – нервово відповів Гаррі. «Це він, дикозоре», – підтвердив Люпин. Прекрасно усвідомлюючи, що всі на нього дивляться, Гаррі заховав чарівну паличку в задню кишеню джинсів і зійшов униз. «Не ховай туди палички, хлопче!» – загорлав муді. «Ану ж вона спалахне!» «Бережися, бо й краще за тебе чаклуни залишалися без сідниць!» «Ой, а, а хто саме залишився без сідниць?» А жваво поцікавилася у дикозора дівчина з фіолетовим волоссям. «Немає значення. Просто не носіть паличок у задніх кишенях», – прогарчав дикозор. «Елементарні заходи безпеки. Тепер ніхто про це не дбає». Він пошкандибав до кухні. А «Я все бачу додав він роздратовано, коли дівчина закотила очі до стелі. Люпин подав Гаррі руку і привітався. «Як ти?» – поцікавився він, пильно дивлячись на Гаррі. «Добре». Гаррі не міг повірити, що все відбувається насправді. Місяць він марно чекав хоч натяку, що його планують забрати з привід-драйв. І раптом цілий натовп чаклунів любісінько ввалюється в будинок, ніби про це заздалегідь було домовлено. Він подивився на людей, що оточували Люпина. Та й досі жадібно його розглядали. Гаррі раптом усвідомив, що за чотири дні він жодного разу не розчісувався. Я вам пощастило, що немає дурслів, проказав він. Як же пощастило? скривилася Фіолетова волоса. Це я їх виманила з дому відправила Маглівською поштою листа з повідомленням, що їх внесено до списку переможців всеанглійського конкурсу на кращий газон. От вони поїхали на вручення нагород. Ну, принаймні, вони так гадають. Гаррі на мить уявив собі пику дядька Вернона, коли той з'ясує, що не існує ніяких конкурсів на кращий газон. «То ми звідси заберемося, так?» – запитав він. «Скоро?» «Зараз», – пояснив Люпин. «Лише чекаємо сигналу». «А куди?» «В Барліг?» – з недією спитав Гаррі. «Ні, не в Барліг», – заперечив Люпин, підштовхуючи Гаррі до кухні. Решта чоклонів рушили слідом. І далі зацікавлено поглядаючи на Гаррі. Нато ризиковано. А штаб-квартиру ми розмістили в місці, яке дуже нелегко виявити. На це пішла купа часу. Дикозормуді сидів тепер за кухонним столом, цмулячи щось із своєї баклажки. А його магічне око крутилося на всі біч, розглядаючи Різноманітні пристрої, що полегшували дурслям побут. Це Аластор Муді, відрекомендував його Люпин. Та я знаю, ніяково озвався Гаррі. Було якось дивно знайомитися з тим, з ким начебто бачився цілий рік. А це німфадора. Не називай мене німфадорою, Ремусе. – скривилася молода чаклунка. Я просто Тонкс. Німфадора Тонкс, яка воліє, щоб її називали тільки на прізвище, – підсумував Люпен. Кожна б так воліла, якби хвора на голову мама назвала її Німфадорою, – буркнула Тонкс. А це Кінгслі Шеклболт, – він вказав невисокого високого чорнобрового чарівника, і той уклонився. «Елфаєс Додж!» Хрипло голосив Чеклун, кивнув головою. «Дідалус Дігл!» «Ми вже бачились!» Пискнув схвильований Дігл, випустивши з рук фіолетового циліндра. «Емеліна Венс!» Величава відьма у смарагдово-зеленій шалі з гідністю схилила голову. «Стержи сподмор!» Чаклун з квадратною щелепою і густим солом'яним волоссям у відповідь підморгнув. «І Гестія Джонс!» Рожева щока, чорнява чарівниця, що стояла біля тостера, помахала рукою. Гаррі незграбно кланявся кожному. «Краще, бо не замість нього!» Розглядали щось інше. Було таке враження, ніби його несподівано випхали на сцену. Та й дивно, чому їх аж стільки навалило. «На диво багато людей викликалось добровольцями, щоб прийти до тебе», сказав Люпин, мов би прочитавши гарні думки. Кутики його вуст легенько сіпнулися. «Ну, так, але що більше, то краще», – похмуро додав Муді. «Ми, потере, твоя охорона!» «Чекаємо лише на сигнал, що вже безпечно вирушати», – пояснив Люпин, визираючи з кухонного вікна. «Це буде хвилин за п'ятнадцять». «Такі чистюлі ці магли, правда?» – зацікавлено оглядала кухню чаклунка на прізвище Тонкс. «Мій тато маглівського роду, але він страшенний, не хлюй. Мабуть, магли теж усі різні, як і чарівники?» е, «Ну, так», озвався Гаррі. «Послухайте», звернувся він знову до Люпина, «а що відбувається? Я досі не знаю, чи вол...» Кілька чаклунів і чарівниць Хемерно засичали. Дідалос Дігл знову впустив циліндра, а Муді гаркнув. Цить! Чому? – здивувався Гаррі. Ми тут нічого не обговорюємо. Це надто ризиковано. Поглянув на Гаррі своїм нормальним оком Муді. Його магічне око досі було втуплене в стелю. «Зараза!» Сердито вилаявся він, піднявши руку до магічного ока. «Весь час застрягає, відколи той мерзотник його носив». І він вийняв око з бридким чваканням, мов би, прочищав забитий унітаз. «Дикозоре, ти що, не розумієш, як це бридко?» озвалася Тонкс. «Гаррі!» Подай но скляночку води, попросив Муді. Гаррі підійшов до мийки, взяв чисту склянку і наповнив її водою з крана, а натовп чаклунів усе ще невідривно стежив за ним. Це розглядання почало вже його дратувати. Чудово! зрадів Муді, коли Гаррі подав йому склянку. Він кинув магічне око у воду і притопив пальцем. Око закрутилося, позираючи на всіх по черзі. «Щоб як будемо вертатись, я бачив усе навкруги на 360 градусів». «А як ми виберемося звідси?» «Ну, туди, куди нам потрібно», – поцікавився Гаррі. «На мітлах», – відповів Люпин. «Єдиний варіант». Ти ще замолодий, щоб являтися. За мережею порошку флу будуть стежити, а недозволене встановлення летиключа може коштувати нам життя. Хремус сказав, що ти добре літаєш», – низьким голосом промовив Кінгслі Шеклболт. «Він чудовий літун», – додав Люпин, зіркаючи на годинника. «Гаррів!» і краще йди збирайся, щоб був готовий, коли дадуть сигнал. «Я тобі допоможу», жваво запропонувала Тонкс. Вона пішла слідом за Гаррі в коридор і, піднімаючись по сходах, з цікавістю розиралася довкола. «А тут комедно!» мовила Тонкс. «Аж надто чисто, правда? Якось неприродно!» «О, тут уже ліпше!» додала вона, коли Гаррі увімкнув у своїй кімнаті світло. Тут, на відміну від усього будинку, панував безлад. Гаррі чотири дні перебував у кепському настрої, і йому зовсім не хотілося прибирати. Щоб забутися, він намагався читати, але це не допомагало. І тепер книжки валялися на підлозі. Давно нечищена гедвіжина клітка вже посмерджувала, а з відкритої валізи повивалювався маглівський одяг і чаклунські мантії. Гаррі почав збирати книжки і поспіхом кидав їх у валізу. Тонкс зупинилася біля відчиненої шафи і критично глянула на своє відображення у дзеркалі з внутрішнього боку дверцят. «Знаєш...» Мені, мабуть, не дуже личить фіолетовий колір, замислено сказала вона, смикнувши себе за неїжачене волосся. Тобі не здається, що він робить мене надто блідою? Гаррі «Е визирнув за книги квідичні команди Британії та Ірландії. Робить, рішуче сказала Тонкс. Вона міцно заплющила очі ніби силкуючись щось згадати. Замить, її волосся стало рожеве, мов жувальна гумка. «Як ти це зробила?» – здивовано спитав Гаррі, коли вона розплющила очі. «Я метаморфомах», – пояснила вона, розглядаючи своє відображення і крутячи головою, щоб роздивитися волосся. «Тобто, за бажанням можу змінювати свій вигляд», – додала, побачивши спонтиличений вираз Гаррі. «Ну, така вже вродилася. Коли готувалася стати Аврором, завжди без зусиль отримувала найвищі оцінки з маскування і чатування. Це було супер!» «То ти Аврор?» – вражено перепитав Гаррі. Він давно мріяв стати ловцем чорних чаклунів після закінчення Гогвардсу. «Так», – гордо відповіла Тонкс. «Які Кінкслі?» «Але в нього вища категорія. Я лише торік склала іспити. Ледь не завалила стеження і підкрадання. Я страшенно незграбна. Чув, як я розбила тарілку, коли ми зайшли в будинок». «А можна навчитися бути метаморфомагом?» Поцікавився Гаррі, що випростався і геть забув про пакування. Тонкс захихотіла. Хм, «Тобі, мабуть, іноді хочеться сховати свій шрам?» Її погляд зупинився на шрамі у формі блискавки в Гаррі на чолі. «Та хочеться!» – промимрив Гаррі і відвернувся. Йому не подобалося, коли люди розглядали цей шрам. Боюся, що тобі доведеться вчитися на власному досвіді. Метаморфомаги трапляються вкрай рідко, причому це вміння вроджене, а не набуте. Більшість чарівників для зміни свого вигляду використовують чарівну паличку або зілля. «Та нам уже треба йти, а речей ми не поскладали!» Винувато додала вона, дивлячись на розкидані речі. «А, ну так!» – погодився Гаррі, хапаючи ще якісь книжки. «Чекай, буде швидше, якщо я...» «Пакуйтеся!» – крикнула Тонкс, провівши над підлогою чарівною паличкою. Книжки, одяг, телескопи, терези – злетіли в повітрі і попадали на купу у валізу. Ой, як неаккуратно, зітхнула Тонкс, підходячи до валізи і дивлячись на безладно накидані речі. Моя мама вміє пакувати все дуже охайно. Навіть шкарпетки й ті самі складаються. У мене так ніколи не виходить. Треба так якось легесенько провести вона з надією махнула паличкою. Одна гаріна шкарпетка ліниво хитнулася і знов опала на весь той рейвах у валізі. А, Нехай!» – скривилася Тонкс і притисла віко валізи. «Ну, принаймні, все вмістилося. Це теж треба почистити!» Вона скерувала чарівну паличку на гидвіжену клітку. «Брудо зникс!» Пір'я і послід одразу щезли. «О, це вже краще! Хоч я так доладу і не освоїла всі ці господарські закляття!» «Ну що, нічого не забув? Казанець є? Мітла?» «Ого, це ж вогнеблискавка!» Її очі округлилися, коли вона побачила мітлу у вгареній руці». Це була його гордість і утіха, Сіріусів, дарунок, мітла міжнародного стандарту. А я й досі літаю на кометі 260, заздрісто простогнала Тонкс. Ну, гаразд. Паличка у джинсах, сідниці на місці, то йдемо. Локомотор валіза валіза ледь припіднялася в повітрі. Тримаючи чарівну паличку, не мов Тонкс скерувала валізу до дверей, а в лівій руці понесла гидвіжену клітку. Гаррі взяв мітлу і спустився слідом. Унизу, у кухні, Муді вже вставив око на місце, і тепер воно ввертілося так швидко, що Гаррі аж почало нудити. Кінкслі Шеклболт і Стержі подмор оглядали мікрохвильову піч, а Гестія Джонс реготала, знайшовши в шухляді картоплечистку. Люпин запечатував листа для дурслів. «Прекрасно», – сказав Люпин, глянувши на Тонкс і Гаррі. «У нас лишилося не більше хвилини. Думаю, можна вже вийти на двір і приготуватися». Гаррі, я написав листа твоїм тітці й дядькові, щоб не турбувалися. Та вони й не будуть, запевнив Гаррі. Ну, що ти в безпеці? Це їх лише засмутить. І що наступного літа ти повернешся. А навіщо? Люпин усміхнувся, проте змовчав. Йди сюди, хлопче хрибко покликав Гаррі Дикозор. «Треба тебе розілюзнити». «Що зробити?» знервовано перепитав Гаррі. «Виконати розілюзнювальне закляття», пояснив Муді, піднімаючи черівну паличку. «Люпин казав, що у тебе є плащ невидимка, але під час польоту він на тобі не втримається». Це тебе краще замаскує. Ось тобі. Муді стукнув його паличкою по голові, і в Гаррі склалося чудне враження, ніби Муді розбив там яйце. Здавалося, ніби з того місця по тілу заструменіли якісь холодні цівочки. Непогано, дикозоре, похвалила Тонкс, глянувши на гарі. Гарі Подивився на своє тіло, тобто на те, що було його тілом, адже тепер воно мало геть інший вигляд. Воно не стало невидиме, а просто набрало того ж кольору і фактури, що й кухонна шафа за спиною. Він перетворився на людину-хамелеона. «Ходімо!» – звелів Муді, відмикаючи чарівною паличкою задні двері. Усі вийшли на чудовий дядьків-газон. «Безхмарна ніч», – прохрипів Муді, озираючи небеса магічним оком. «Нам би хмари не завадили». «Так, тепер слухай», – звернувся він до Гаррі. «Ми будемо летіти однією групою. Тонкс, перед тобою». Сиди в неї на хвості «Люпин прикриватиме тебе знизу, я ззаду Решта летітиме довкола нас Цей порядок порушувати не можна, зрозумів? Якщо когось із нас уб'ють А що? І таке може статися?» Боязко спитав Гаррі, та муді його наче не чув Решта летить далі, не зупиняючись і не міняючи розташування. Якщо повбивають нас усіх, а ти, Гаррі, виживеш, нас замінить група прикриття. Головне – лети на схід. Вони до тебе приєднаються. Ой, ти малюєш таку життєрадісну перспективу, дикозоре, що Гаррі подумає, ніби ми жартуємо, скривилася Тонкс, прикріплюючи гаріну валізу і гидвіжену клітку до ремінців, що звисали з її мітли. — Я просто ознайомлюю хлопця з планом, — прогорчав Муді. — Наше завдання — безпечно допровадити його до штаб-квартири. А якщо по дорозі ми загинемо... — Ніхто не загине, — сказав своїм глибоким заспокійливим голосом Кінгслі Шеклболт. «Сідайте на мітли! Є перший сигнал!» – вигукнув Люпин, показуючи на небо. Високо над ними, поміж зірок, вибухла ціла злива яскраво-червоних іскор. Гаррі зразу впізнав, що це іскри з чарівної палички. Він закинув праву ногу на вогнеблискавку, міцно вхопився за держак і відчув, як той легесенько вібрує» наче мітлі самі кортіла скоріше здійнятися в повітря. «Другий сигнал! Летімо!» – голосно наказав Люпин, коли в небі над ними вибухнув сніп зелених іскор. Гаррі щосилий відштовхнувся від землі. Прохолодне нічне повітря розкуйовдувало йому волосся, а охайні квадратні садиби на привід раю залишилися внизу швидко перетворившись на невеличкі темно-зелені й чорні латки. Всі думки про слухання справи в міністерстві, мов, вітром вимало. Гаррі здалося, ніби його серце вибухає від насолоди. Він знову летів, покидаючи привід драйв. Здійснювалося те, про що він мріяв цілісіньке літо, він вертався додому. На кілька солодких хвилин усі його біди забулися, змізерніли серед цього безмежного зоряного неба. Ліворуч, ліворуч, там якийсь магл. гукнув ззаду муді. Тонкс крутнулась у бік, Гаррі за нею спостерігаючи, як розхитується під мітлою його валіза. «Треба піднятися вище, десь на чверть милі!» Вони рвонули вгору, аж гарені очі засльозилися від вітру. Внизу він не бачив уже нічого, крім цяточок світла від автомобільних фар і вуличних ліхтарів. Дві з цих цяточок могли належати машині, Дядька Вернона Дурслі якраз мали б уже вертатися до свого порожнього будинку Злі, що ніякого конкурсу газонів не існує Ця думка змусила Гаррі розреготатися Хоча його сміхи заглушили тріпотіння мантій Порипування ремінців, щоб підтримували його валізу і клітку А також свист вітру у вухах він уже цілий місяць не почувався таким бадьорим і щасливим. «Напрям на південь!» – вигукнув дикозор. «Попереду містечко!» Усі звернули праворуч, щоб обминути сяюче павутиння світла. «Летіть на південний схід і піднімайтеся вгору! Попереду низька хмара, можна в неї зануритися!» – крикнув Муді. Нащо нам летіти крізь хмару? сердито запротестувала Тонкс. Ми ж змокнемо, дикозоре. Гаррі був радий, що вона це сказала, бо його пальці вже заніміли на держаку вогнеблискавки. Шкода, що він не вдягнув плаща. Від холоду його почали проймати дрижаки. Вони постійно змінювали курс відповідно до дикозорових указівок. Гаррі мружив очі від крижаного вітру. Вуха змерзли і боліли. Він так не мерз відтоді, як у третьому класі довелося грати у квідич з гафелпафом під час страшенної бурі. Довколо нього величезними хижими птахами кружляли його охоронці. Гаррі утратив відчуття часу. Цікаво, як довго вони летять. Здавалося, що вже не менше, як годину. Повертаємо на південний захід, заволав муді. Тримаємося збоку від автомагістралі. Гаррі так задубів, що тепер заздрісно уявляв, як затишно й сухо у тих машинах що мчали внизу а потім за ще більшою заздрістю подумав про мандрівки за допомогою порошку-флу. Може, вертітися дзигою в камінах і не дуже зручно, зате у полум'ї принаймні тепло? Кінгсклі Шеклболт промчав над ним, і його лиса-макітра і сережка у вусі зблиснули під місячним сяйвом тоді праворуч з чарівною паличкою в руці з'явилася Емеліна Венс, крутячи навсебіч головою. Коли вона шугонула над гарі, замість неї з'явився стержис Подмор. «Треба повернутися трохи назад, перевірити, чи ніхто нас не переслідує!» крикнув Муді. «Чи ти здурів, козоре? заверещала Тонкс. Ми вже примерзли до Мітел. Якщо зіб'ємося з курсу, не долетимо й за тиждень. Крім того, ми вже майже на місці. Пора знижуватись, – почувся голос Люпина. Гаррі, не відставай від Тонкс. Гаррі пірнув донизу слідом за Тонкс. Вони наближалися до найбільшого скупчення вогнів. Він іще ніколи не бачив такої маси світла. Світло, що перехрещувалося і простягалося в усі боки, виблискуючи нитками і мережами у переміж з латками суцільної темряви. Вони опускалися дедалі нижче. І Гаррі зміг уже розрізняти окремі фар, ліхтарі, комени і телеантени. Він страшенно хотів опинитися на землі. Хоч був переконаний, що комусь доведеться його розморожувати і відривати від мітли. «Сюди!» – гукнула Тонкс, і за кілька секунд приземлилася. Гаррі торкнувся грунту якраз біля неї, опинившись на лецці нескошеної трави посеред якогось майданчика. Тонкс уже відв'язувала його валізу. Здригаючись, Гаррі розвернувся. Бруднющі фасади будинків здавалися не надто привітними. Розбиті шибки тьмяно поблискували у світлі ліхтарів. З дверей позлущувалася фарба, а біля сходів лежали купи сміття. "Де ми?" спитав Гаррі. Але Люпен тихенько відповів: «Зачекай!» Муді нишпорив у своєму плащі Закоцюблими від холоду пальцями «Знайшов!» пробурмотів він Тоді підняв у гору щось схоже на срібну запальничку І клацнув Сусідній ліхтар стріском погас Дикозор знову клацнув світлогасником Згас наступний ліхтар він клацав, аж доки погасив усі ліхтарі на Майдані. Залишилося тільки світло з заслонених вікон та від місячного сарпика вгорі. «Позичив у Дамблдора», – прохрипів Муді, ховаючи в кишені світлогасник. «Тепер можна не перейматися маглами, що визирають з вікон. Розумієш?» «Ну, все, ходімо. І то швидко». Він взяв Гаррі за руку і повів через дорогу до тротуару. Люпини Тонкс ішли ззаду з гаріною валізою, а решта охоронців оточили їх з боків, тримаючи напоготові червні палички. З верхнього вікна найближчого будинку долинало глухе гупання магнітофона від розбухлих мішків для сміття покиданих біля поламаних воріт, а різко відгонило гнилизною. Ось, буркнув Муді, підсовуючи шматок пергаменту до Гаріної розілюзненої руки і тримаючи поблизу запалену чарівну паличку, щоб освітити написане. Швиденько прочитай і запам'ятай. Гарі глянув на Аркуш. Цей акуратний почерк, здається, був йому знайомий. Там було написано «Штаб-квартиру Ордену Фенікса можна знайти в Лондоні на площі Гримо, 12». Розділ четвертий. Площа Гримо, 12. «А що таке Орден?» – почав Гаррі. «Не тут», – урвав його Муді. «Спершу зайдемо в дім». Він висмикнув пергамент згаряних рук і підпалив його кінчиком чарівної палички. Аркуш спалахнув, скрутився і полетів на землю. А Гаррі ще раз поглянув на будинки. Вони стояли біля одинадцятого номера. Ліворуч був десятий номер, а праворуч тринадцятий. — Гадеш, пригадай, що ти прочитав спокійно підказав Люпин. Гаррі почав згадувати, і не встиг він дійти до площі Гриму 12, як просто з повітря між 11 і 13 номерами з'явилися пошарпані двері, а згодом брудні стіни і закіптюжені вікна. Здавалося, хтось надув цей додатковий будинок немов повітряну кульку, розштовхуючи ним сусідні кам'яниці. каб'яниці. В будинку номер одинадцять і далі гриміла музика. Отже, магли так нічого й не відчули. Ходім, швиденько. гаркнув муді, підштовхуючи Гаррі в спину. Гаррі піднявся вичовганими кам'яними сходами і глянув на новоявлені двері. Чорна фарба на них була потріскана і подряпана. На дверях висів срібний молоточок у формі звивистої змії. Однак ні шпарини для ключа, ані поштової скриньки Гаррі не побачив. Люпин витяг чарівну паличку і легенько стукнув по дверях. Гаррі почув гучне металеве клацання, а тоді начебто брязкання ланцюга. Двері зі скрипом відчинилися. Швиденько заходь, Гаррі, прошепотів Люпен, але далеко не йди і ні до чого не торкайся. Гаррі переступив поріг і опинився у майже непроникній пітьмі. У коридорі пахло вологою, пилом і ще якимось солодкавим гнилуватим запахом, як у давно покинутому будинку. Гаррі озирнувся і побачив, що інші чарівники теж зайшли. А Люпине Тонкс занесли його валізу і гедвіжену клітку. Муді стояв на ганку і випускав кульки світла, украдені у ліхтарів світлогасником. Кульки майнули до своїх ламп, і Майдан ураз залило оранжеве світло, а Муді, накульгуючи, зайшов у будинок, зачинив двері, і коридор поглинула суцільна темрява. «Ось!» – він стукнув Гаррі по голові чарівною паличкою. Цього разу Гаррі відчув, ніби в нього по спині заструминило щось гаряче, і зрозумів, що розілюзнювальне закляття перестало діяти. «Стійте спокійно, я зараз присвічу», – прошепотів Муді. Приглушені голоси викликали в Гаррі якесь... Дивно-тривожне перечуття. Так, наче вони зайшли в будинок до помираючого. Він почув м'яке шипіння, а тоді на стінах ожили старомодні газові лампи, кидаючи мерехтливе примарне світло на обдерті шпалери й потертий килим у довгому похмурому коридорі, де вгорі поблискувала затягнута повутинням люстра. А на стінах покосилися чорні старезні портрети. Еклюстри й свічники на розхитаному столі були зроблені у формі змій. За плінтусом щось зашаруділо. Почулися швидкі кроки, і в дальньому кінці коридору з'явилася Ронова мама, місіс Візлі. Вона поспішала до них привітно сміхаючись. Однак Гаррі помітив, що місіс Візлі схудла і змарніла. «Ой, Гаррі, я така рада тебе бачити!» прошепотіла вона, пригортаючи його до себе, аж йому захрустіли ребра. А тоді, трошки відсторонивши, критично його оглянула. «Ой, ти такий бліденький!» Тебе треба відгодувати, але, боюся, доведеться тобі почекати до вечері. Вона повернулася до чаклунів за його спиною і пошепки доповіла. Він щойно прибув, збори вже почалися. Чарівники схвильовано і зацікавлено загумоніли, проходячи повз гарі до дверей, у які перед тим зайшла місіс візлі. Гаррі хотів було піти за люпином, але місяць візлі його затримала. Ні, Гаррі, це збори тільки членів ордену. Рон і Герміона на горі. Зачекай разом з ними закінчення зборів, а тоді буде вечеря.